Läs mer på www.historiskskogsexport.se om Ombord på färjan Lill Emma Kalixelv är ju en, en, en, en eh, plats där man har utövat både fiske och timmeflottning genom de senaste flera hundra åren kan man säga. Men eh, framförallt från 1800-talet så blev det, utvecklades det till en 1800-talet och framåt 1900-talet så utvecklades det en, en, eh, en, en flottningsälv. Annars så har ju fisket dominerat i kalix väldigt mycket och det har vi sett spår av ändå långt in i 1960-talet när de fasta fiskeställena försvann. Och, eh, sedan 1970-talet när flotningen upphörde. Sen. Vägen ut till Vassholmen går numera via en liten frödetta vägverksfärja kallad Lill Emma. Färjan är byggd 1953 och har i nästan 50 år gått över älven vid den lilla byn Männikö i den övre delen av Elvens lopp. Färjan har inte plats för mycket mer än två bilar och är därför den allra minsta vägverksfärjan i Sverige när den tar så reguljärt bruk 2001. Numera fraktas normalt endast personer med färjan Lil Emma, som ju för övrigt fått sitt namn efter frun till den färgkar som tjänade i många år i Männikö.